الله الرحمن الرحیم بساد رضی اللہ تعالیٰ عنہو کرامت ذکر کوي دا حدیث بھی ندال لے جابر ابن سمرسے وئی شکا اہل القوفت سادن یعنی ابن ابی وقاس خلقو دو ساد ابن ابی وقاسن شکیتو کو عمر صرف تد عمر صرف دور دے إلى عمر بن الخطاب إلى عمر بن الغطاب رضي الله تعالى عنه فعزله نو عمر سيف ده معزله کو واستعمل عليه معمر عماري گورنر کو رضي الله تعالى عنه ع شڪايت سوچي عمر سيف تدي خل کو ساعت سے بارکی کرو دادا اغی بیان دے فشکو اغیخو شکایت اوکو دا ساعت سے امنا عمر صرف تا دیر خو یوی پاکی دا ذکر کرو چو حتی ذکرو انہو لا یحسنو یسلی دے خموز نکی دے موسخو نکی بس سمموز نکی لکا وردہوی پو دا بارکی فارسل ایلی عمر صرف تسال جاولی گو فقال یا عباس دا داغونیه ده انها ولا یظعمون انك لا تحسن تصلی د دې خیال کو خدای خیال دې دوی چیرته تسموز نه کوي څنګه چاله فقال اما اما انا اغوتيجي هر چی زیم والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زخدیت اغفي مسكم څنګه چې محمد رسول الله خبره تخو واکې ارسی موضوع کم کمسی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلومه شو چې څوک د باندې شکایت وکړي نو د شکایت ازاله کول د شکوي ازاله کول دا لازم پکار. دو دو دی ورفقار او وت وی لا اخرم عنها ما بنبی رسول الله د طریقي د مز نه مادي تا ور سکنه کولای دي اکی طریقي سره موږ کوم سنجمنه زمي دي له وصلي صلاه العشاء اذا ما سطر مزوقما فارقد في الاولين مزچې دنه په اول دو رکاتو کې او غدواله کوم او خف في الاخرين پر است دو رکاتو کې اختصار کوم قالك ذلك ظن بك يا ابراهيم ابراهيم زما پتا وره دغه کوم دي دا, دا سعد رضی الله تعالی او تعالی نو کې نیو زما دک خیال دي په تا یو قار کومه تر لرشه جممات ت ل شه خلکو چې تابوسوز ته کو دابانې یت کې وار سرمه او راجلان او ررجالانکوفه کوفی ته کسان اوړګل سره یا یو کس یس اللو عنو لکووفه چې د کوفی واانه د د باه کې تابپوسو کې کار و سره کې تاول شي او د پاهې تابوس ک دی چې د س کوم فلم یا دا جدادن اللهسه ال عن هو نو د پرې نه خو د یو جمماتو مګ داغ سری دا کم چې سر نیکل وو د د په بابارهکې بیا تفوس کو یو نونهمهروفه ټولو ب چې دی بلکل صحیح چې دا زبردست برد سړی دی دا خو د پرښو سرړی خو د مونږ خې بر دی زمون خ مشر دی حتىته د خل م جي دنلی بنی اب د ب ابس جممات توهلی فقا به را جوه م نو او تن پاسې د چې دغه نوم اوساام قده او یو ابو سعده ته د آباب سعاده په اغو نو اما اذ دا و ام مع نهشک ته دا خبره چې تامون ل قسم راکو کوو چې د باه کې تپوس کوې نو زه سپاان د د په مخکې په ان نه سادن کانه لا یسیرو ب سریه د د سری سر نهديي نور جنون لېږي او خپله نهي یو پهکې داقصسان دی بل ولای مو ب ص یا دی صحیح تقسیم نه دریم والله یادېلو پیل ق دی پ سره انصاف نه دی ساچته را خللا شوکه د ن سری لمازار راوه مه عاد لی ول ف د دنتهبلار س س خیرره وکړله کلهکه د سری تن شيته نه لکه تا سر وکه د یو ځلله سی او کاس بارے کی خبرونه وزیر شتنه پلار تولو وه جن وته خیریا ته کوم ماته یو خیره ونه کو کوم د لب اسلام او واتيان نیول کنه منه لګی سند شوره شید کنه خبر کور شمه نشوره دې ګربدې ماته چې ساعت ته ورس خیره دې خیره و تکری دې غدری اعتراض نه کوي دې خیره کړې د 10 لګي کرامت ته ور کال اما خبردار واللهله ادو والنا د سلاې زمادي په الله قسممي ز به درې خیرری کوم یو دا الله اوین کا نه بددو کا هذاذا کاذبه یا الله که دا بندستا د روژې کا یاد د پاار دي اوسمتن او دسمعد د پااره په اتلو عمررو نومر کا نمبر 1وه پهقر فقر وړ چې زن اوګ کاوه ریزل فتن او فنوته ک کانه بعض غکه ا داسو او د اواپس ددی نه چې کل به تپوسو شو چې څنګه چللی دی بودډه شو او وپلو د ش خوون کبیرو مفتونون دعوت ېدعوتو س بودډاییم او ډېر بډاییم او موسییمتونو کې را غیرېیم او د سات خیرری راته لې دللی واقعې ما زیاته مې کل سې وو قال عبد الملك بن عمر الراوي عن جابر بن سمره فانا رايت بعد ما قصدنا اردل سقط حاجبه الى اليه دريزي چې دندای دا چې پدستر ګوان راغور دي دغه مينل کې باندې کو دا, دا وينه او قال قال به چې د دې چې تاسو ده څه او د بچ دی ب تا پیغلو پیو ژیناکو تا دی تهواې کې د پ تو په لاړو کې پ یغ مې ون سکون راکلی از رجی سوال دی دا چې مسکې تعبدلو واجبب دی نو د سا ول نې ول د سا نې سوال دی اول ټ دی په موسکې تعدیلو واجبب دی نو په تر کې د سا ولې نه شته واجبب د نه بیا څنګه چې د سو ل چې تعدیې سوک نه کو چې د سو چې د نوورې نه کوې دا د خلکو نوقصان دی چې نه کوي موزونه ک تعیل نه شته د سو ل کې ننګلی نو موونه نناکاره او تااس نهې وري چې د قیمت پالاماتو کې د لامه ده چې د مون د خوشو پورته شي د تعیل چېدن بعضې فره ایئما مزه خوته لای احنا وااجب وي او چې تعدییل او ننش چې د سا واجب د چې ن کوې بناګار دی چې تعدی لکه بناار رو کوڅې دې ته تعذيب واجب دي کار او غرب غرب يوره تعذيب دې لانی جغرب کوي ته لي اتهيا فما جتا كمتر تا سر رسومه نو ورو دي واغان غنا پیده غزا الله مسلي الرسومه جاده تورسمه بس دا गोष्ट چې دې سلام ګرځولي دې دې جنا په دې باندې ابا زو سلام ګرځولي قال دې چې را نه دا اشکال باندې وکا چې دا دوته د اخیری کولم څنګه ونه عرضو لیل پیتن دا د مطلب نو چې دې بجې نکو چنګې لګي خو صفو پیتنو کې واقعا را پیتنا صلی الله تعالی داسو کې بس جینو کو باندې چنګې راځي چنګې لګول لکه دې کا دې با بلشه بیا پلاله چې زور ش اصول نشي لګا دې پلاله چې په خېرو کې پښه والله وعلى الصودي ته مسلمانو جو د اخیری په لایې ذل کې برسنګ او جو الله تعالی په ستر کې څنګه ولا کړ وایو سبحان خسمتو وا ته بته اوس الله ووانې د الحکم جګړه اوه دی سره وااب ته اوس موانېله حاکم ته و دات اودعودې دا کو چېاندوخه شیان من اورضه زما د زمکې نه مک ه ده فقاله سید د سعید تهی سیدلو ځید انا کو تو من اريه ځبه د زمکې اخلم یان سسی معدل ل د سامع ته من رسيلله پهګه چې مادی د نوبی سره د حی سر دللی کاه ج نبی سرې ماده قال نو ادغو ته ووی موانې مې حم ما دا سمعیت مې رسول الله تا دته به سدي ل کاره سمعو رسول الله صل اللهلهی لم ی کوو منخه شه من ار زللم چا چې د زمکې نه یو ل زل مانتن تووبې کو اللا چ ارین په قیمت پر باندې دابولله م سر روزمک پې چول کي ماکه سنګه را په کار مان موانې لا سلوکه ب نه تن با ده زهخو ستانورځ پس بتهپس نه کوم چې لکه ب نهستاسیدي لکه رستا خبر سعید فقال سعید او تخیر او غری اللهم انکارت کاذب یا الله کذا روزی پا می بصره رستر کی ولاندی کی وقت لا فی ارض ابو ذمک کی مردارگی ذکر بدی بارے قال را یو پما ما تت حتا ذهب سروا دا نوم رشی حتا جی نظر الالو وبینما هو تمشی روان او فی ارض ابو پر المک کی اذ وقات فی حفرت او غرد د پی او دوغل کی پما تت نم بڑا ش والا خیرو لگی افی روایت اللہ مسلمین عن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر بیماناو انہو رآہا عمیہ دیل اندولی تل تر نسل جدورا اے دیوالو لے بیچی دنے کتلو چھوڑا دیوال سرلاس کیوں لے مجھے زبان اکل دیوال ایسی ران تقول حبیبه اصابتنی دعوه السعيد السعيد خيره ترشیدری دی و انها مرت علا بیرن په دار داتری ده دا په قربانی تو کوي باندې په کور دار کې التی هغه خاصمت فيها چې داغه سره مخاصمه په دغه دار تبارک دا دا دا دا فوقات یې نو په کی کور الله او په قبره بدل کی قبر شو خبرم بیا بنو دا خبرو فستو تو راځته بیا دوره تکه تری وځوایا خيرلګه دی دی کار کرامت یې کنه واي کرامت دا سړی شیخ القرآن رحم الله واکه نیول غری شیخ سره تلوځه نی لري الله سره ای شیخ سره تپوزو کوي څه چللی تلیږي تپوزو یې څنګه چللی یې د خچاله یو مې د استاد دی غره ته کانځل کوي غره ولا بند رايي منالر رسو نه ذکر کوم کانځل لا تکي یې څنګه نی لري الله لاس پور تکي ای خيري شوړو غتي ای چې ځه اوس پرته تکي ای جړاله والے او بیا به پٹو کی من ڈیوالی غل بے دی بیا بے تڑو پلار زامنو تڑلیو ستا یہ حالت کی مرشوئی دازار نچا بازارو اتقی دعوت المظلوم فا انو لیس بینہا و بین اللہ حجاب تریکی بل بھی ہوئے وہاں یہاں وہاں جائے بے ابن رضي الله عنه ما لما حضرت احد کلچد احد جنگ راگ دعانی ابی من اللہ علیه نشپلار راو اختنبش پین عبداللہ سبی سار لکھو جنگ دی فقال ما ارانی اللہ مقتولا پی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما تخوزان نخو دلکی مگر دا چیز بوجر لکی اول داگا چاکی چیز دا اصحاب نبی صلی اللہ علیہ و انی لا اترق بعدی اعزا لی من کاغیر نفس ر ن پرېدم پس د خپل <سؤال> مرنه عزتمن په ما باندې ستانه به چې تراتړي رخوګي خو ور غیره نفس د نبی د نطفه ماغه د خوګورې نهي د ایمان په نه په سوې څنګه ور پوهه هغه ترې په نورو کې راته ډېر تشرف خوږي و ان او پما قرض د پقز ناغه پورا کا واستو سه به اخوات بیا خوااتیک خیره زما و چتو اوره په دي خين دو سرا د خيره دي سره به خير جن اغا خګړ بوسره په ازبحنا هي من سباګي داخل ژ پکان اول قتيلين داسه کرامت و سره بالکل دي اول قتیلو و دفنت ما هو اخر فی قبره ما دسر بلوم دفن که پا قبر که زکن بی اسلام پدا وقتی دو خبر خبروال خواق خوال سملم تطیب نفسی بیا نزلو خوشا لنو ان اترکو ما آخر بل سره پریده ما فستخرج تو بعد ستتی اشور نشپل می اشتی پاس می راو باسو فا اداهو اکا یوما وضعتو لچه موقع تلنا اکسیو لکا سنگچی زهات ما کېخوا دی او غیرره اوضوې وا د غړ نه داما غړې ما مړ چېدن دغه شویو پهژالته پې قین الله ده د ما په الله بر کې چې د اوګرځ دا مله ده چې آیا د خبر نه را بل ته ول نو پهلهما اجت نهوررکې لک داسه حو ق نه چې دن خبر د د خلاص شو دد کو کولاو پهېلی شيو زن نه د اذابي تپ کې راګېیر شي یاته ن پرت پ شيبلس نو اجازت نور دیخه ام په کها او دا په خصوصیات عمل کوي پڑھیه بهي واعظنا سيدنا جي الله وان ربي ان الرجل يني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و تناد النبي ساندا اصحابنا خرج من عند النبي النبي ساندا خوان هو تلبي ليله المظلمه بطه شفق وما وما المسالمصباحين بين يديهم النبي ساندا د د ګوري د دیو په شان ماري مخ کې دشتو لري دی دیوري دیوا شرع پناف طرکان هر کل جوداش د کورن به مخ کې لار یوداش ولنشار ما کل واحد منو واحدو اریوسره یو دیو شورا حتا تالو تر دی پورش کو تر اوره سیدو اریو چ کو تر اوره سیدو د دی وخت مې شامل چ کو تر دی وخت مې ولدا تراوت ور لې شمخ دې و روانه انا په دارل برد ستړنو پڑھی به من طرق و رواو البخاری من طرق و ببادی انر رجلین اصید ابن حضیر و عباد ابن دشن رضی اللہ تعالیٰ نما لا صاحب دکرامت کی صحابہ جی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرت رہت لفق سان لیگلیو عائنا جاسسان سریعتا سریف توربانی وَأَمَّرَ عَلَيْمَ عَاسِم عَبْنَ صَحِبِتَ الْعَنْصَارِ رِضِيَ اللَّهُ تَعَلَانُو او دی دیباری مشر جدین اغا عاصم سبگر زوالے او فان تو لقو حتا ادا کارو بالحد اتینو دیلال تربیبو چی حد امقام طور سیدو بین او اسپان و مکداد او اسپان المقیب مسکیزے او زکرو لحی منہو زین اندی یاد نیشلو ذکر سول دی یو قبلید و حضیل تا یو قارو لهم بنو لحیان چی بنو لحیان و تبیرے کہ ان لو چی دا غصی در بیستانی و سریع راو تیدا جاسسان داو تی لسکسان دی فنفرو لهم امی قریب منمی اتی رجل رانی و غیر اوو تل دیتا ستقریبا سلک ستیر انداز و دنر بجلد و سور او تیری نازی نران خود بھوکا نا نازی یو قصی دور و عضی چی نران خودی ری جاتی نو سلطنه جن اغذ الله سبحانه و تعالی دا گور دوره په لارवाडी نران دی وای فقط اسعارهم زه دی تالاش کو داوی د خپو د منډونو او منونو به نه اطارهم دا خپو منډونو فلمه احسبهم عاصم و اصحاب عاصم او دغه ملګری چې کلا پیشول چیرې دی راولس لجو ال موزع ال اری پراح حاصله رستہ یوز ایت فاحات به ملقوم نقوم تن احاتوک نشرچا پیر راگیر کړو دې په مسکی او دغه په ناولیده فقالو رضی ته واغو چې ان ویلوه اكو شی ای بابا ات لا هګی دی بابا چې اسلاف پر دغه کې دی چې اسلاف پر دغه کې نه د تن د نه کې دتن ستې به خبره باندې را کوشي تا دي کوم والله کومله هول می س لاسونه را کوې ل د سره کوو او د سره کوو الله ن لا من کوم ده تاسو کې به سوووا نو ف کالهمونو سر ی کوم اما غ نار چې ولا ارذل ولا ذمتك كافر تغور دغه لوڅ تغور کی عزت نایم دته غور ادي لوڅ غور زو نیم خدای یو دعاوو کړه اللهم اخبرنا نبيك یا الله پیغمبر دې موږ خبر کا دې بده رغونه دی وای رغونه دې وی کنه دې مول دې کاو به کو ابی استام تا را اورې ذلت له او کيده و چې نیم یاخ درنا نوي فمااو هم ب نبلې هغې وشتل دی لره پهغ شو په قلو چې من ثر شو خو قتل کو خوزله ایلا نفرین درې کسان چې دغ ته راغ الله الله ديول سااک چره و کاثر د مسلمان ددي کا د مسلمانه چې تلی دا غوره و دا کونیې ووجې سریرخدي یک وی راې د انثار خو سره وسهقدر نه شته په پېنجرو کو خلک م دي انتحانو دي او جیفه خبره ده اسلام او مسلمان ته تک نظرې وئ ځان ت عادي لانو وئ م نوم خوبب زدو نو د سنا وجلون آخر خوب ضدم نو د او یو سره بلو فلم مستم که منهم من نوم قدرت حاصل ک په نو اطلقو اوتارت سیهم اطلقو اوتارت سیهم پرانستل اگا پوری دخفل الاندو شا شا کافرو جائی پیشنی جائی مانگو تا جائیوانا جائی اے دیندچی کم اولید دی آگا پڑی چا چا چا چ دی دی آسی رابا کی کلاس راست دی دی آگا ربڑ چا دلی تارا چا دلی تارا چا دلی باجہ ولائے مانگو تا باجہ د نوخه یشتریږي دږی اثر کې د جذبل کې جوړيږي او جذبل با جوړ نږدې د خلکو مشور کړي با جوړه اوس موږ ته ووم با جوړه اغه با جوړه راکا با جوړه راکا با جوړه هغه دا شي دادای ته مرسوږه اې پران اصل پربتوهم بیا د دې په سبحان الله کار رجل صالح اغدرم سړی وي دا اولو الغدر دا خو اول نه دغه تصوير موږ ته توایونو ل دیم راست ې مونم وتلولو والله لاس ح کوم قسم په الله د سر نظم ان نلی به اولای اوسوط دا کوم چې پراتي دا شید نهدي بس ددي سره زما صحی ده مې کې نظم نلی به اولای اوسوط یريددل قتلله پهجرغ را کاګوه حالله جو وروري رو داسې تا ووي را کاي چې راځه راه راضا نظم نفع ابا ان يسحبهم عاشت ورم ابو طولت ورم داري اوردو داي ما بودي تا سم تا كتوكا سطح لوا دي ہوگا نا کسی دو س اور اغاے کول اری وی وجنی ادے اخی دے کل ترقی پداجی طرح طرح ضلع سطح بقبل واسطہ کو دار ہاں بھگا صحابی دی نمو پیدائی چھ س سراس دے کڑی تخبل واسطہ بس جو ترا راغلا سګړه شهيديغه فقطلو وان تلقو بخبيب وزيد بن دثينه دا ډول اي بوتلو حتا باهما بمکه تا په مکه کې سګړه واي کرا بعد وقعه بدرن فذ جن سنه طب تعبن الحارث بن عامر بن نوفل بن دا خبيب خدي وارث ولي وكان خبيب هو قتل الحارث دي حارث وجلو د بدر په موخه حارث تو تخې جوړو له دیوی چې موږ دیوادو خپل زلو دی اخو اي نارانو وانا نارانو ډیر ناراني وي چې تمل سړی چې د ناغا تاسو اخلي چې د بمغه چې د ناغا دی اوږنو موږ خپل بدل چې د ناغا واخت خو سرز يو حسین صاحب پکيو چې نه وي سرز يو حسین صاحب پکيو فل بفا خبيب عندهم وختېر که خبيب دا غیر حتی اجمعو علا قتلی حتی اتفاقوں کو دو, دو پس بانی پس دے پیشو چیر وجنی می شید کینی نفست آر من بازی بنات الحارسی موسی نفست آلی اوہ تو دبازی د حارسنا چھڑکوئے چھڑکوئے موسی چھڑکوئے توی چھڑکوئے بھی جنی؟ چھڑکوئے بھی, بھی جنی؟ چارا يستحد بها خيال دوجہ ذات زتن مصطفا کم ترتبش مردان د مصطفا کم دا وشینو هغه کینه به کار غستونو فاعارته نغم داسه نوا اړیو له پصاله باندې ورته زمات وګه په کار دیکي پاد راجه بولي الله وي غافر حتى عطا هو په ارغان او توليدي لارو لاړو بچي د دي څخه او دا قاتله وتردي کې چې بچي خبيب څخه راوړتي دي پېرښتې يدي جنه يو بچي او د زنانې دا ماشوم توليدو توليدو کېديو دي کرماو کار او توليدو توليدو باندې الله څخه راوړتي دي څنګه راوړتي دي خبيب څخه وراثت یې ده په په توني کې نهولې دي سبحان الله سبحان الله په په توني هغومون ددله مجلې سه هو والله پخې چې دی کې نهولې په سارې په تون باندې ولمون سدي او چړی په صده پهې اوات نوغ شوله وایه که نهتهشله پورې دفض آتن شدید آه پهها خوبډېره او بې پ شو په کاله نو خ به تهوي ستاسو پهشان نه خ نو ماشومان نو نوخ س دی د خلاصشه که نه پهقالله نه اقت له ولې ستا دایره ده چې دا ماشومم ما کوې افلهغالی کا ما کو ل افلهغاکه دا کار غاړو کوم نه دا ماشوم دی تا چرکې ما بر سرهغا وړې ده ول پس د ماشهت ب کات وي ولله سماې په خدای قسممي مَا رَئَثُ عَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبِ مَا دَ خُبَيْبِ نَبِهَتَرْ شَدِنُو كَيْدِ نَجْرِ دِلِي وَا يَا كَانَا سَمِنِنَجْرِ دِلِي بَلْقَسَمْ فَوَلَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمَنْ قَسَمْتَا اللَّهِ دَيْمِ يَوْرَزْ اُلِدَو يَاكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَب چې د خوراک کوو د ګچی د انګروونهتی دي چې پلااس کې حالان چې وه ان نه له موه کوون بال الحديد په اوسپې تړلیشرو ما به من سماه او داس چې وخت چې په مکې اوو س میوانوه په داه د قرامهو کهه سبحان الله تړلی شاید دی او چې بورم د کار و سره د غونچ او را شخورري ولې به غونچ و سره ن صاح د قرامتو صحید د محمد رسول الله د شوده او ملګرو شاید کې سنیی د شودا ملګرې شید کېږي او صح محمد رسور الله صاحب د کرامت او ې ماه کوه بعد سر تعلو ش کار نه شو وکانه تکول هغې به ان نهله ریکنون ځکه الله او خو ب دا رزه کو چې الله چالو ورکه د حرم نه را بس ما تا سر سرهتاب په کېو که نهته پهکېو په جممات کې ته علیمان ووجې طالبان ووجې دا خوب وراغی بی جماعت میں روبا سو حرم میں روبا سو لیاقتلو پی الحل کی پا زمین حل کی وجنی قال اللہم خبیب نخبیب وطووی دعونی اصولی رکاتین مالک پریدی سبحان اللہ نبع او دس و نسمل پریخو دو کھلائی لا یہ ما پریدی دو رکاتے کو پر ترکو گئی پریخو دو پر رکار رکاتین نصور رکاتین اکڑو اور لگ مختصر اکڑو فقالو تی واللہی لولا انتا سبو چر ستاسو دا ګمان نووي چې ان نه مابي جون چې یاره په مابانې کې یاره دا موز اوګت کو ن ت نو ما به د موزر وګت کړی او نور تونم کی خو بیا به تاسو وای چې سنویریدوتن یریدو یاری د مار نه یاېږم که دا چې تاسو وای چې د یریږي که نه نه لکه ما بهډر و کی نور توننم کی دوای شوورکهه الله او اخې هم وقتلهم بددا ولا تبق منهم احد الله دوش مارا تاسو پټنی دي وقتلهم بددا تکلی ټوکلي دی وځنه زه مو رو دا څنګه واړم چې دې مو روغ پروتي ټوکلي ټوکلي ولا تبق منهم احد الله په دې کې یو تنت دي دادی دي یو او دا شیوनेश्वर ماشاء الله دې ته وایي مسته اوسور مسته ده ګوره واکارا فَلَسْتُ عُبَالِحِينَ اُقْتَلُوا مُسْلِمًا عَلَىٰ اَيِّ جَمْبِنْ قَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ شَاءً يُبَارِقَ عَلَىٰ اَوْثَالِ شِلْوِ مُمَازَعِ فَلَسْتُ عُبَالِحِينَ اُقْتَلُوا مُسْلِمًا اس بروانی نشتے ہو جو مسلمان میں ہوئی الله جممن کانه ل الله مصرئ چې په کم طرف غرضېګم او غرض د می د الله دپار دي وظلی کافی ذاتل علی وهشا دا الله د زاد پهباره کې ددن په باره کې ز او کاله واړی یو بارې کاله او سالی شلو مځ زما پهدي کولاو کولاو اندمونو بانې ب چې نر په نست په خبره باندې علا او ساليب او جوړول شلوين د بدن زمان موزعي چې ټکړي ټکړي وي او په دې کې الله برکت واچي وکانه خبيب او خبيب چې نهو سن لكل مسلمين دمق طريقه مقرر کړل دا مسلمان د पारा اوته صبرن چې اغا تړلې شي وجرې کې الصلات او صلات وطای تړلې او ته مالک پریږي ورکه تاوكم بس تیم مکا برکات او تقدس سنت د خوې ژوندۍ دي سبحان الله دا رچا ژوندۍ وکانه قویب هو اصل نلکل مسلمن کوتل صبرن الصلاه واخبر يعني نبی صلی الله علیه وسلم اصحابو نبی اسلام دلته کې الله تعالی وروګلا قل مرغرو ته وي يوم اسيبو شکلا وې ته تکلیف ورسېږي او رسول شو خبرهم دغه خبره او تو کو چېر قویب دي وشیدار شول او هغه پانکې دا چلو شو دا چلو شغ ی را دا چل شوي و شو وبااس نسو من کوشن ویلې د خلک د کوشن ونا ېږ خلکو من کوېشن د قریشو شوله عاصم مځ سی عاصم یت ح ديسو نو کوېلا کله چېغ ته و شل چې دی شيکر شوي دی یوتی ب ش من هو چې د دلشی را ډ خو عاصمو و چې ته تا سر ې راړی چې مونته پته وور جواتتی غم دی دی ک شو خلک سووک لګ کسانانې لګي داې وکانهقط را جوه م من او زما یم یو سرهی وجهې هغې د او زماونه وې به مون مونږه سرله خ راړی مونږ ته پته مثل پهاصلله و آسې م زلت من دبر صبحان الله کرامت تهګوري د س ش رامت ته الله یو یو یو سوره د مجور اولې فری مچې او د عاصم د چرچ ابي لري سبحان الله سبحان الله د عاصم د پاسه ګرځي لا ګرځي چې عاصم د لبا تاسو ګوتې نه چې ورجې ستراته مچې دی شي دې ستراته مچې ورلا شي دې پر رحمته من رسلهم نو بچ کو د غي ذلي دلړه د هغه د استادنا فلم يقدروا ان يقطعوا من شيء اغي قدرت نه لاره چې د زنه څه کټ کې یا الله یا اخفا لاس په بدله کټ کې یا تاسو وای الله باندې اته چې نه اورید دا زمونږ اولای ک عبای فجيني بمثلهم اذا جماعتنا یا عنيد المجامع تر دې غاشکه نه دغه شراندي او الهدئه موضع و ذله الصحاب یو اوريزونه و د مچو اقتلهم بددا بددا جمد بدتوند و ان نصيب اسی اسی اقتلهم حصصاً منقسمة لكل واحد من المرسيب قتل قديرنا او نمبر فا نمبر ذلك زمانة قدرة شده هر يوضه پارزان زان اللي يسي ده يورز ده بلده بلده بلده بل بل بل بل يسي ولا منقرر شده درده ده يورز مرسي اي اي اي, اي. يورز يو بلده بلده بلده ومن ومن بتحه شاك يويله بدده نو قال ما نو متفرقين في القتل واحداً بعد واحد من التقدیب بدده چاډ ویل چې جدا جدا جدا جدا کتل شي زای په زای باندې او په الباب احادیث کثیره صحیحه سبقت په من ها کتاب دې کرامت مبارکه ډیر روایت ما كتير شي دي منا حدیث الغلام یو بګیا حدیث د غلام به الذي كان یأتي الرائب اراهر ته بنراتو او جادو ورتان هغه کرامت privileged لګل دي دې هغه ما ری چې دا با کې وړي دا په شپږ دې شمې صفحه کې دې شم نمبر حدیث او منا حدیث الجریج هغه ما چې خبرې کړې وي دا په ایکس او ااتاره نمبر صبحې شا د حیث نمبر دو سو یو کم شپته او دو سوه کا حد سبل غار هغه د غار والله ح سو ثرې اتلی مستخره چې کای پیچنو خلپ بندکرې وه دتمسبح کې د شا د حیث نمبر دوله سم حی سر راجل او حیث د راجل الدي ساس تم من ساح صاحاب هغه پورس کې چې اووادهه چې یو کوله اسې ح کا تپان د پلانانی باخ چې دنغا یا چېکده شو ا دوثوا او صار نفسه صفحه حديث نمبر 572 وغير ذلك الذين الروورم دي ودرايل في الباب كثيره مشوره او بدلاله دياب كده دي مشهور وبالله التوفيق وعن ابن عمر رضي الله تعالى قال ما سمعت عمر يقول الا شيء قط بما عمر النبي اريد اريد شيء باركي اني لا اظن كذا لما قضى باركي دغم ان الا كما كان يظنوا فكره غشيم اكثر يظن غمان ولا كرامته شيء بس شيء بس مو تق بغثو ابا دا رسول او دا کرامتو هر دي په خلاص کنه او دا به دی الله پاک به چې دین اغا نصیب وګرځي الکرامه هیزر یا کرامت مثال د هیزر رجال دی د فرشګن په دی باندې کا دا خزو کرامت کې د هیز چې اغا پټی لکا دا مده چې پټی کله خارې شي الله